Ateidekitze horietan aldiguziz gai ezberdin bat johatua bada, asteazken huntan itxasun, ekoizpen karitatea eta lujaldearen garapena zirena ipagai. Hochtaz baliatuik aspaldiko bat argitzeko baliatu Prezio eta publikoaren artekoa. Zeren laborantza herrikoia proposatua bada, erosleak herrikoiala beratsak izan behar dira, ikusiz kalitatezko ekoizpenen prezioa. Mariz Cachenan euh, euh, dira presioa palean erostea janaria egun guzti zerosten ditugun gauzak mandezaun artekit euh, auto etcheta et horiek merkatuaren arabera presioak beti hemendatuz joandira eta jendeak ez du bait ezpada holada eta ez du bestela egitenan bainan janaria Europa kolaborantza politika biatut dela dike Europari ekoiztea behar den janaria diendiak asetzeko, baina presioa palean saltzen janaria, eta bestaldetik Europak diruz laguntzen du direktuki uh, laboraria. Baina hala ere, uh, laborariak ez da beti uh, behar den bezala bizi, eta hainitzek ez dute ez mika unkitzen egun. Behas, uh, uh, ene ustez behar da behitzela mintzatu jende eta jan, bara nahi baduzi jendeak uh, beh, laborariak bizi arazi eta laborariak horariak bebertze bezala azmika bederen onki dezana behar duzie preio heinbattian erosi ezenen Badakigu denboran uh, janariaren heina etxe batetako butxeta heinbatetakoa zela, uh, berba erdia edo lako zeait, eta beti-beti apalduz joan dela. Eta berba, horre de, uh, luzarako uh, lan badak, baina uh, jendeak behar du behiz janariari uh, bere uh, behar duen lekoa, mereziduen lekoa eman. Gio, usu erraiten dugu ere, behar bada behar dela ikasi bertzela jaten uh, eskoal ez da egungo guziz jenen behar ba. Behiaragia, ez dugu bortzaz, egun guziz janbeak e, egberditan, haratsetan eta ez noiz. Behar ba hastean aldi bat, edo bialdiz, eta behatze apairuetan jaten alda batzekari eta behatze gauza batzuk e, bairan hortarako behar da ere ikasi uh, kozinatzen, behatze manera bat ez behar da jokatu nahi badugu uh, konprenia arazi jender uh, gauza hori. Nikuste dut, eta hori laborantzai iraunkorat egiko jaren uh, filosofian da ere, egaitea hemen uh, ekoizten duguna, hemen uh, kontsumitzen badugu, nun bait laguntzen ditugu urjuneko uh, laborariak, zenta haiek ere behar lukete, han ekoizten dutena, han janarazi. Eta ez bait ezpada, unat. Eta behar din guk, hemen ekoizten ditugun uh, soberakina. Hainitzek, pentsatzen dute, hemengo soberakinak behar direla leku pobreetat, hori jango jendia jazteko. Uh, Eta hori ez da logika zuzena hemen ekoizten diren soberakinak harrat iortzen baditugu, sartzen gira jango laborari xumeen uh, ekoizperen konkurentzian. Beaz, nik uste dut, inala uh, urbil behar direla kontsumitu. Egiten diren gauzak, gio da, iranaria ibiliko da beti, beti gauza batzuk ez diturugu eko izten alemen. Eman dezaon, kafe eta olako, bainan ere, uh, kafe edo ikrisa edo olako gauza batzuk, erosten alditugu, desmartza, zuzen bat zuen bidez. Beaz, Gabriel Durruti, xaxiardien aldetik, seberi. Beaz, uh, merkatuari buruz eta pressuari buruz. Eh, bistanduk, ez gineken nahi, guk hemen, hemen egiten ditun gauzak, bakarrik kanpoko egin dezaten, ez, ez kanpoko zerbait bedurako, hemen gueke nahi duko lakoan, eh, jastadezaten, zaxiagrdia zerden, edo berriz ikus dezaten leheno jatentzian. Baina leheno hori etzian, eh, ogi uitetan eta olako besta atzutan bizitaten, etzian eungu ziez, eungu ziez, atzartza harrasat eta zikirua jatentzian, kominione eta olako horritan. beraz, guk hemen eh, izangituk asko, mailaren itzulean hori guruz, Eta e, gauza bat inadiuk, e, bizan duk, merkatu joberena duk e, gastronomika donosti, edo paixeko merkatu ahondiak, edo horiek. Badan ere nahi diuk, hemen, hemen go buser bat edo bik, e, indaga egina bali madute gure jarra gian esauta azteko, eta beraz haigituk. Hemen txaltzen diin ondoko aldian, txaldukoi paixea, eta paixean txaltzen diin ondoko aldean meharkoik ikarri, eta presioak ez dituk bizten duk berak izanen. E, izanen duk behar ba, han, han hamarro eta hemen uh, seizazpi. Eta hola, elgar, elgar bat eta bestia inez ir, iriskutan diuk hemen goian ezaten, eta kanpoa txalda di. Kezka argiturik, ohoi dezagun, itsasuko sanuki igelan, beste horkezpenak ere egin direla atzoko atte idiekitzean. Beaz hainbat elkarteren aurkezpena, xapata, herriko aragia, tokiko xaxiagdikia, herriko ogia, elkarteena beraz eta nust ekilili kooperatibarena.